Отож, на виправу проти Хмельницького довелися, мов, на якусь весову прогулянку військову. Сподівалися розігнати гультєйство самим тільки пострахом, самою тільки демонстрацією незвичайної потуги, багатства й пихи панської. Тому-то, як грім серед ясного неба, вдарила звістка про жовті води. Виявився, цього лицарства польського, що цілими днями і ночами бенкетувало, не маючи й гадки про небезпеку, зухвала, ляклива юрба хлопсько-козацька, раптом виросла в грізну страшну силу, зловісним буряним вітром повіяло з дикого поля. Не минуло й тижня, після розгрому поляків під жовтими водами, як Хмельницький з шестіма тисячами козаків і татар перейшов Тясмин, а через день... Під'їзди коронного війська вже наткнулися на передові козацькі загони. Хмельницький недаремно посивів, воюючи під короглами Польщі. Він краще від кого іншого знав, як тяжко ставатись погано озброєним та на швидку порядкованим військом проти залізних когорт польських. Нарешті всього можна сподіватись, навіть поразки, навіть остаточного розгрому козацького війська – хвилюючись, думав Хмельницький. Хвилювання його дійшло до найвищої точки, коли військо козацьке одного вечора зупинилося перед табором Потоцького. Негайно ж відряджено на звіди Богуна з двадцятьма козаками. Тривожно минула ніч. Світанком Богун вернувся і повідомив, що поляки стоять між Корсунем і Стеблевом на добре уфортифікованій позиції. З наказу Потоцького – Стеблю і корсунь спалено, людність ховається в околишніх байраках. Є навіть цілі загони повстанців, що по ночах нижперед коло польського табору. Серед поляків чимале безладдя. Великий і польний гетьмани, як і раніше, ніяк не дійдуть до згоди. Потоцький хоче відступати на Білу церкву, Каліновський вже радить не залишати позиції над Росю і боронитися. Настрій обох гетьманів дуже нервовий, бо, за їхніми відомостями, козацьке військо досягає п'ятнадцяти тисяч. Татар же з Тугайбеєм, на їхню думку, щось тисяч коло п'ятдесяти. Вислухавши Богонову доповідь, Хмельницький замислився: «А Ти кажеш, на розсю, там, де старі шанці. Так, то добра позиція. Але здобути можна? Знаю, знаю. Ти, Іване, хоч на яку позицію підеш, Тільки не треба бути таким гарячим. Може й можна здобути, але чи не пощастить якось без цього обійтись? Моя думка така, пане гетьмане, не гаяти часу. Ха, який же ти пруткий. Ти ж сам зараз казав, що Путоцький не від того, щоб відступати. Почекаємо кілька днів. Може й надумається. А тоді вдаримо на нього в поході. Богун. Вийшов від Хмельницького незадоволений. Обережність гетьмана, його нахильність увесь час вичікувати, здавалася неприпустимою нерішучістю. Справді, під жовтими водами вичікування дало якнайкращі результати. Тільки через обачливість та розум Хмельницького перемога дісталася козакам так легко і дешево. Але ж під жовтими водами були зовсім інші обставини? Е, думав Богун, повертаючись до свого намету. Серед поляків безладдя й пострах. Козаки ж, хоч і стомлені швидкими переходами, почувають себе чудово, а він вичікує ні. Цьому якось треба покласти край. Але як порадитися старшиною забусті ганджа Лиговській. Ці всі заперечкотимуть, от хіба Чорната з Кричевським підтримують. Але так що треба спочити. Богун не спав уже дві ночі підряд і з насолодою простягнувся на довгій киреї. Спав він недовго. Прийшов Кричевський. Старий полковник був у червонім козацькім жупані, свіжопоголений, помолоділий, а зовсім не такий, як недавно в Чигирині. Перед виправою на Хмельницького, чи того, що Кричевський був посивілий у боях вояка, чи того, що він, не вагаючись, перейшов під жовтими водами на козацький бік, чи того, що днів три тому в грецьку віру, чи того, що сам Хмельницький був йому захрещеного батька, богун ставився до старого полковника з великою пошаною. А вітам, пана Кривулю! пожартував Кричевський. А що там з-під Корсуня чутно? Богун розказав. А Потоцький такий відступатиме, несподівано зауважив Крачевський. Коли польний гетьман щось е, радить, Потоцький неодмінно мусить зробити щось протилежне. Вони вже двох слів не скажуть, щоб не посваритися. А де він тут, ваш забіяка? Певно, ще спить? Раптом почувся поблизу голос Хмельницького. А, ну. «Розбудіть мені його, хлопці, та швидше!» Богун вибіг назустріч. Хмельницький дуже щось задоволений, весело поздоровкався і сів проти Кричевського, під'ягбавши під себе ноги турецьким звичаєм. Гробі його були розхристані, очі дивилися жартівливо і трохи насмішкувато. «Гарні новини, пане Михайле!» «Потоцький дав наказ відступати на Богослав. Зараз Ганжа повернувся з під'їзду а виступатимуть, певно, по коротшій дорозі, через крутий байрак. «Но, що?» – повернувся Хмельницький до Богуна. «Бач, не казав я тобі?» «Хе, молодь! Якби був послухав тебе та пересунув армату ближче до польського табору, ні за що б не встигли. А тепер, коли Бог поможе, встигнемо. Треба обійти. Чорнота з арматою вже вирушив». А гадаю, що тобі, пане Михайле, з кімнатою слід були надвечір до крутого байраку. З лісу вдарите на ляхів, коли стускатимуться в яр. Чорната потім боці в гайку поставить гармати. Я з татарами насідатиму на ляхів ззаду. Отже, їм залишиться тільки одна дорога – в болото. А як потоцький помітить, що обійшли, не помітить. Першу милю нехай ідуть зовсім спокійно. Не турбуватимем. А коли вже дійдуть до Березняка, що над Яром, вертатися буде пізно. Про це вже ми з того подбаємо. Тільки треба, щоб хтось і нам, і Арматі подав гасло. Може б ти якось, Іване, взяв сотню та заліз десь там поблизу? Як тільки почнуть доходити до Березняка, пошли ж хлопці до мене, і до чорноти. Тільки гляди, бо як тебе викрають, Пропаде вся диверсія. Ну, а коли вже можна буде не критися від ляхів, сам побачиш. Тільки не кидайся на них до строку, як оглашений. Я тебе знаю. Так і пропасти недовго. Тобі ж, пане Михайле, починати не раніше, як чорнота привітає ляхів з гармат. А в Березняку нічого не треба приготувати? Питав Бугун. Ну, коли встигнете, перекопайте в кількох місцях дорогу. «Зробіть, де треба, засіки. Тільки не з цього боку, а там, ближче до яру. А в яру, знаєш, пане Михайле, що в яру, покопайте як найглибші рови», – Кричевський кивнув головою. «А не здається тобі, пане Богдане, що передня чата зразу ж зміркує, в чим справа, і встигне їх попередити? А треба їх обдурити, заманити якось, щоб трохи збочили і не вернулися?» Тільки без галас. Хай повстанців з косами викриють і поженуться за ними. Або що? завважив Богун. Ну чудово, чудово, тільки без галасу. Це ж буде майже над Самим Яром. Потім боці боці Ха, Їй-богу, чудово! Ну, позгода? Я вже послав по старшину. Ходімо до мене, сказав Хмельницький. Через годину. Богун уже виїздив з табору на чолі своєї сотні. Це були переважно бувалі, досвідчені запорожці, добре озброєні і здавна з тією місцевістю, де передбачалося оточити поляків. Запорожським звичаєм у кожного колокульбаки була приторочена лопата. Дехто замість мушкета мав при собі тугий лук татарський. Забережності навіть у козацькому таборі не довідалися про справжню мету виправи, Богун наказав їхати спершу просто в той бік, де були шанси коронного війська. Там, ще здалеку, ледве не за цілу милю, помітно було величезну, густу, аж чорну хмару збитої татарами куряви. То Тугайбей показував полякам свою потугу, вдаючи, що не міряється йти на приступ. Хоч орди було всього щось Коло чотирьох тисяч, а здавалося, що з Тугайбеєм не менше як кілька десятків, а то й усіх сто тисяч татарського війська, несамовиті, безперестанні вигуки кількох тисяч ординців, і ржання коней, рипіння возів, безладні вибухи тулумбасів і грізне, важке тупотіння незліченних копит вплинули навіть на запорожців. Ну й галасою же бісові діти. Ха, як чорти на шабаші. Богун наказав повертати праворуч. Од'їхавши щось із чверть милі, він зупинився на пригорку і глянув назад. Далеко праворуч чорніли шанці поляків. Коло них, зовсім близько, менше, ніж на один постріл із лука.